19. Ідучи на зерці з Кларетом, я перетворився на тінь серед тіней. Занедбаність і злиденість цього району просто чулися в повітрі. Кларет широким кроком рухався по вулицях, де я ніколи не бував. Я не міг зорієнтуватися, аж доки він не завернув за ріг, і вже там я упізнав вулицю графа Штурма. Дійшовши до Рамблас, Кларет завернув ліворуч у напрямку площі Каталонії. На бульварі в ряди годи траплялися опівнічники. Освітлені кіоски були схожі на причалені кораблі. Дійшовши до лісеу, Кларет перейшов на протилежний бік. Зупинився перед під'їздом будинку, де мешкав доктор Шеллі з дочкою Марією. Перш ніж увійти, витяг площа якийсь лискучий предмет, і я побачив, що це револьвер. Фасад будівлі був такою собі машкарою з рельєфів та гаргулі, які випльовували потоки брудної води. Одне з вікон на горі ряхтіло золотистим мечем світла. Кабінет Шеллі. Я уявив собі старого доктора-інваліда в його кріслі, не заснути. Тоді підбіг до під'їзду. Але двері були замкнені зсередини. Це зробив кларет. Я оглянув фасад у пошуках іншого входу. Оббіг будівлю. З протилежного боку невеличкі пожежні сходи здіймалися аж до карнизу вздовж усієї споруди. Зверху по карнізу, аж до балконів головного фасаду, тягся кам'яний парапет. Звідти до башточки з вікном кабінету Шеллі було лише кілька метрів. По тих сходах я видерся до карниза. Звідти ще раз оцінив ризикований маршрут. Карниз був ледве пароп'ядий з-за вишки. Вулиця в мене під ногами, здавалося, лежала на дні провалля. Я набрав у груди повітря і ступив перший крок до карниза. Я притисся до стіни і почав посуватися сантиметр за сантиметром. Поверхня була ковзкою, деякі з блоків коливалися під ногами. Було відчуття, що з кожним кроком карниз вущає. Стіна за спиною здавалося хилиться вперед. Вона була всіяна скульптурними зображеннями фавнів. Я всунув долоню в демонічну пащу одного з цих вирізблених облич, аж боячись, що щелепи зімкнуться і відітнуть мені пальці». Хапаючись за ці морди, я зміг долізти до залізничних кованих поручнів, що йшли довкруж зовнішньої стіни кабінету Шеллі. Мені вдалося вилізти на балкончик перед вікнами з забраними решитками. Шипки були запотілі, я притулився лицем до скла і зміг розглядіти, що всередині. І вікно не було замкнуте. Я обережно потяг і зміг прочинити його. Подих теплого повітря, просякнутого запахом горілих дров у каміні, дмухнув мені в обличчя. Доктор сидів у кріслі перед вогнем, ніби ніколи й не рухався звідти. За його спиною відчинилися двері. «Кларет!» Я прибув надто пізно. «Ти порушив клятву!» – почув я слова Кларета. Це я вперше чітко почув його голос. низький, хрипкий, такий, як у садівника в інтернаті Даніела, якому на війні куля пробила гортань. Лікарі зробили йому операцію, але чоловік ще десять років не міг говорити. А тепер вимовляв звуки так само, як звучав голос Кларета. «Ти сказав, що розбив останній флакон!» – сказав Кларет, підходячи до Шеллі. Той не обтяжив себе відповіддю. Я побачив, як Кларет підніс револьвер і націлився в лікаря. «Ти помиляєшся щодо мене!» – сказав Шеллі. Кларет обійшов старого і став перед ним. Шеллі підвів погляд. Якщо він і відчував страх, то не виказував. Кларет націлився йому в голову. «Брешеш!» Я мов би вбити тебе просто зараз, сказав кларет, розтягуючи кожен склад, ніби йому було боляче говорити. Приставив ствол просто межі очі. Ну ж зробиш мені послугу, спокійно сказав Шеля. Я сковднув. Кларет притримав курок. Де він? Тут немає. Де ж тоді? Ти сам знаєш, відказав Шеля. Я почув, як Ларет зітхнув. Він відсунув пістолет і пригнічено опустив руку. «Ми всі приречені», – сказав Шеллі. «Це тільки питання часу. Ти ніколи його не розумів, а тепер ще менше, ніж будь-коли». «Це я тебе не розумію», – мовив Кларет. «Я зустріну свою смерть із чистим сумлінням». Шелі гірко засміявся. «Кларете, сумління для смерті мало важить. А для мене важить». Раптом у дверях з'явилася Марія. «Батько, з тобою все гаразд?» «Так, Марія, іди собі, лягай. Це просто мій друг Кларет. Він уже збирається йти». Марія багалася. Кларет пильно дивився на неї, і на мить мені здалося, що в їхньому змаганні поглядів була якась невизначеність. «Роби, що я кажу. Іди!» «Добре, батько». Марія пішла. Шелі знов задивився на вогонь. «О, ти дбай про свою совість. У мене є дочка, про яку я маю дбати. Іди додому. Ти нічого не можеш удіяти. Ніхто нічого не може вдіяти. Ти ж бачив, як закінчив Сентіс». «Сентіс закінчив так, як того заслуговував». «Чи ти не зібрався побачитися з ним?» «Я не кидаю друзів». «Але вони покинули тебе», – сказав Шеллі. Кларет попрямував до виходу, але спинився, почувши прохання шелі. Зажди. Той підкотився до шафи, що була поряд із його письмовим столом, намацав на шиї ланцюжок, із якого звисав маленький ключ, відімкнув ним шафу, щось узяв і звідти простяг кларетою. Візьми, наказав він. Я не маю можливості скористатися цим, ані віри. Я напружив погляд, намагаючись розгладіти, що ж саме він віддав кларетові. Якийсь футляр. Мені здалося, що всередині були сріблясті капсули. Патрони. Кларет узяв їх і уважно оглянув. Очі його зустрілися з очами Шеллі. Спасибі! пробурмотів Кларет. Шеллі мовчки мотнув головою, ніби не бажав ніякої подяки. Я побачив, як Кларет спорожнює магазин своєї зброї і закладає туди патрони, які дав Шеллі. Поки він робив це, Шеллі нервово поглядав на нього, розтираючи руки. «Не йди!» – заблагав Шеллі. Той класнув барабаном і крутнув його. «У мене немає вибору!» – відказав він, уже виходячи. Щойно я побачив, як він зникає, одразу зісла знов до карниза. Дощ притих. Я поквапився, аби не загубити кларетів слід. Знов дістався пожежних сходів, спустився і, чим душу, біг будинок, саме встигнувши побачити, як Кларет йде вниз по рамблас. Я наддав ходи і наблизився. Він завернув аж на вулиці Фернандо у напрямку площі Святого Якова. Поміж портиків Королівської площі я розглядів телефон. Розумів, що треба подзвонити інспектору і Флоріанові якнайшвидше і розказати йому, що відбувається, але затриматися однозначно загубити Кларета. Коли він заглибився в готичний квартал, я пішов на зарці. Невдовзі його постать загубилася під містками протягнутими поміж палацами. Незвичайні арки відкидали танцюристі тіні на мури. Ми дійшли до зачарованої Барселони, до лабіринту духів, де вулиці носили імена легенд, а гноми часу крокували за нашими спинами.